Але як тільки мама виходила за поріг То одразу підкручувала всі регулятори звуку До невищих позначок За останні півроку ти відчула Що жити не можеш без гучної і веселої музики А мама неначе перебувала за межами вашої галактики Вона витрушувала пилюку статових речей Виносила їх на балкон провітрювати Чистила, прасувала І клала назад у шафу Нікому не дозволялося чіпати їх так само, як ніхто не мав права розсувати завіси у вітальні. Там увесь час панував важкий, як хмара присмерк. І ти раптом відкрила в собі шалену любов до яскравих речей і сліпучого світла. Батьки інколи навіть не здогадуються, до яких непередбачуваних наслідків можуть призвести їхні категоричні заборони. У п'ятому А класі у цей час. Дуже популярними були зошити анкети, оформлені квіточками, бантиками, блискітками, солоденькими малюночками дівчаток і звіряток. Вони надзвичайно таємно переходили від одних рук до інших і пропонували відповісти на дурнуваті запитання на кшталт, який тобі подобається хлопець у нашому класі? ТБ чи АП? Чи могла б ти поцілуватися з хлопцем на першому побаченні? Або... «Що б ти зробила, якби хлопець тебе зрадив, а потім прийшов просити пробачення?» Найважливішим завданням було вберегти підпільні записи від рук цих придурків. «А тобі ці придурки подобалися? Не хтось конкретно, а ота їхня неслухняна нація. З ними було набагато простіше». Хлопці частіше мовчали, а коли говорили – то про речі серйозні, поважні, про літаки, пістолети, машини, новий удар брюсалі, і ти була допущена до їхніх чоловічих розмов на правах рівного. Бо вміла стріляти жуйкою, і скрученою з паперу трубочки, найгірше за них, і набагато краще за них вигадувала правдоподобні причини прогулів. За кожну вдалу історію тобі ставили пачку вафлів. Вдалою вважалась історія. Коли вчителька переставала кричати, а зітхаючи примовляла, «І треба ж такому статися, бідна дитина!» Хлопцеві можна було дати здачі, а за хвилю ганяти з ним яча, а якщо б ти дала здачі дівчині, ось що було б! На тебе приндилися б сто років, а ще сто років з новою подружкою обговорювали б усі твої ненормальні звички». Прізвисько «Ненормальна» приклеїлося до тебе намертво після того, як ти одного разу прийшла у клас із криваво-червоними нігтями, перламутрово-коричневими губами і фіолетовими очима. Чорна тінь висіла над твоїм всесвітом, і ти боронилася всіма доступними тобі методами. Якби в тебе була вибухівка, ти б підірвала її на центральному майдані міста, «Аби лиш про це дізналася мама і вийшла із своєї глухої замкненості, хай навіть для того, щоб тебе покарати». «Але маму нічого не зачіпало. Учителька завела тебе до порожнього класу і змила з тебе всю машкару і попередила, щоб це було востаннє. За ці півроку найближчою для тебе людиною став Саша. Ви майже не розлучалися». Задля нього ти забула про свою компанію Заради нього ти поступово перебирала на себе мамині обов'язки Мама повернулась у день твого народження Вона спекла торт, запалила на ньому 12 свічок Разом з тобою їх задула І дозволила увімкнути музику на повну катушку Вона прикрасила твою кімнату надувними кульками Подарувала тобі великого пухнастого ведмедика Налила тобі у келих шампанського. У дванадцять років можна собі дозволити те, що було заборонено рік тому. Сміялася, жартувала, по сто разів наказувала Саші, щоб він ніколи не кривдив свою сестру. На закінчення свята тебе морозило, як при сильній застуді. Мама повернулась, але зовсім не такою, якою була раніше. Вона не дивилася тобі у вічі». Спочатку ти вирішила, що помилилася. Ти тішилася, що ви починаєте жити, як раніше. Ти стрибала і плескала в долоні. У дванадцять років ти була така ж дурна, як і в два рочки. Бо все ще свято вірила, що всі ночі мають бути із зірками, і ліхтарями. Але мама, ледве стрівшися з тобою очима, одразу відводила їх у бік. І це було так незрозуміло і так страшно, що ти завмирала, а твій всесвіт стискувався, малів, змикався довкола тебе. Чорного тунелю ще не було, але вже стрімко гасли зірки і ліхтарі. Хіти набрала у груди побільше повітря і відмовилась їхати на цвинтар. Щоб зустрітися з татом, тобі не потрібно було щодень бачити довгі мочезні ряди могил. Твій тато був усюди, тільки не там». Як це зрозуміти? Я не хочу. Минуло лише два роки, а ти так легко про нього забула. Я не забула? А він тебе так любив. Ти не слухаєш мене, мам. Я думаю, це все неправильно, те, що ти робиш. Не можна поводитись з мертвою людиною так, ніби вона жива. Я не знаю, чому, але це неправильно. Я нікого не тягну на ланцюгу. Можеш забавлятися далі, скільки хочеш А ми поїхали Поквапся, хлопчику мій Ти один у мене залишився Тато помер Невже ти цього не розумієш? Помер! Замовкни Його тіло, напевно, вже почало розкладатися Що? Ти не хотіла казати того, що сказала Але твої слова влучили в ціль Мама нарешті подивилася просто у вічі Ти отримала можливість розказати їй правду Про безсмертного Бога Про людей, яких він ніколи не залишає у біді Про добро, яке треба оберігати від бруду і кіптяви Щоб воно не перетворилось у зло Але тут отрутися Саша Він стояв біля дверей, вбраний, взутий, готовий їхати І раптом сказав, дивлячись собі під ноги